Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu Amma ba'ad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhaa Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa Aa'zan ya wa iakum min nar ikhwani fi muslimin Rahmani wa rahimakum Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Taala, semata pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan Allah Taala di dalam majlis al-ilm. Atau majlis ta'lim Yang merupakan Ibadah yang Seagung-agung ibadah Bahkan merupakan Raudotun min riadul jannah Taman dari taman-taman syurga Maka Alhamdulillah kita masih diberi Kesehatan dan kesempatan Waktu luang Sehingga kita Dapat kembali berkumpul Di majlis yang mubarakah ini insyaAllah Dengan Mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala Di atas Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ikhwani fill din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari keterangan Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidah Allah taala pada pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh Dan ini sudah kita bacakan pada pertemuan Sebelumnya kita ulangi sedikit Atau kita ulangi kembali pertanyaannya Dan jawaban dari As-Syeikh secara singkat Yaitu pertanyaannya huwa ba'da Apakah hak yang paling besar Setelah hak Allah dan Rasulnya Maka jawabannya Kata beliau Rahimahullah hakul walidaini hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua qala allahutaala allah subhanahu wa taala berfirman wa qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil ihsana imma yabulghana aida kal kibara ahaduhuma au kilahuma uffin Wa la wa qul la karima Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Telah diputuskan oleh Rabb-mu yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu allat ta'budu illa iya agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah jalla wa semata Wa bil ihsana dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di sisimu dia mengalami masa tua. Atau di masa tuanya Dari salah satu Kedua orang tuamu atau kedua-duanya Maka jangan Sekali-kali engkau mengatakan Pada keduanya Uff Ya'ni ah Walakan harhumah Dan jangan pula engkau menghardiknya Akan tetapi Wa kullahumah Kawlang karimah Katakanlah pada keduanya Ucapan yang lembut Ucapan yang mulia Maka berdasarkan ayat yang mulia ini Al-Isra ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Bahawa hak yang Tertinggi terbesar adalah Hak Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Mensucikan ibadah Hanya kepada Dirinya Jalla wa'ala Dan tidak kepada selainnya Ya'ni mentauhidkan Allah Kemudian Hak yang tertinggi setelah itu Adalah birrul walidin Ya'ni berbuat baik kepada Kedua orang tua kita Dan diharamkan Untuk mengucapkan Kata ah Terhadap kedua orang tua kita Apalagi menghardiknya akan tetapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia. Barakalawwikum dan hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita dari tujuh hal yang mubiqat. Tujuh hal yang membinasakan dan merupakan dosa besar, yaitu yang pertama setelah syirku billah adalah akul walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Menunjukkan pada kita firman Allah Taala dan juga hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hak yang terbesar, tertinggi setelah memenuhi hak Allah dan Rasulnya adalah berlwalidayin berbuat baik pada kedua orang tua dan sebaliknya dosa yang tertinggi yang terbesar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu akhlul walidayin durhaka pada kedua orang tua kemudian asy'ir as rahimahullah taala menukilkan pula kepada kita hadis yang diriwayatkan Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu talanhu dalam Bukhari Muslim, di mana Sahabat Abu Hurairah berkata jauh Arojulun Ilah Rosulillahi sallallahu sallam pernah seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, man ahakku nasihi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik padanya? Maka Nabi SAW menjawab Ibu'mu, Ummuka Kala Thummaman Kemudian orang itu kembali bertanya Setelah itu siapa ya Rasulullah Kembali Rasulullah menjawab Ummuka Orang itu kembali bertanya Thummaman, kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah Kembali beliau AS Menjawab Ummuka Kala Thummaman Kala Abuka Ketiga kali Nabi SAW tetap mengatakan ibumu kemudian orang itu kembali bertanya setelah itu siapa ya Rasulullah maka Rasulullah menjawab ayahmu na'am yakni nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut ibu tiga kali kemudian setelah itu ayah yang ini dalil yang terang bagi kita semua bahwasanya hak kedua orang kedua orang tua kita itu sangat besar dan yang lebih besar dari keduanya adalah Ibu kita Karena dialah yang mengandung kita Yang Mendidik kita Yang memelihara kita Semenjak kita Dalam buayannya masih kecil Masih bayi sampai kita dewasa Sampai dinikahkan, Barakallahu fikum Semua itu adalah beban yang berat Bagi ibu kita Maka sepantasnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Menyebutnya Sampai tiga kali Manusia yang paling berhak Untuk kita berbuat baik kepadanya Barulah setelah itu Ayah kita Ikhwanifidin Rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya Pembahasan Atau soal yang berikutnya Terkait dengan jenis-jenis tawahid Dan manfaat-manfaatnya Naam, pertanyaan selanjutnya limada arsalallahu ar-rusul? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk berdakwah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah wa nafya syirki dan menafikan menghilangkan kesyirikan memerantas kesyirikan lawan daripada tauhid atau kemurnian ibadah qala allahutaala allah subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu taghut benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka memiliki misi dalam dakwanya aniybudullah wa jaddabi tawut agar mereka manusia seluruhnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut yakni kesyirikan-syirikan. 6. Nah, tagut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan tawut selama dia rida dengannya. Jika orang yang diibadahi itu tidak rida maka dia tidak disebut dengan tawut. Walaupun dia diibadahi Akan tetapi Jika dia ridha' diibadahi Dikultuskan oleh manusia Maka dia disebut dengan Tawud Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia ini An-Nahl ayat ke 36 walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Rasulun Ani'budullaha wajatanibu Tawud Benar-benar sungguh kami mengutus Pada setiap ummat Setiap generasi seorang rasul visi dan misinya aniyabudullah wa jatan ibut tauhid agar seluruh manusia memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid yakni segala bentuk sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa taala demikian tujuan diutusnya para nabi dan rasul naam dan ayat-ayat yang Sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan akan hal tersebut Barakahlavikum. Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wahai Rasul Nabi, tidaklah kami mengutus engkau, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kami mengutus orang Rasul pun sebelum engkau, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." illa nuhi ilaihi malaikat kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang berhak untuk diibadahi melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala naam illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduhun setelah Allah ta'ala mengatakan la ilaha illa huwa Allah tekankan Di akhir ayat tersebut Kepadakulah kalian murnikan ibadah itu Yang menunjukkan kepada kita Barakallahu fikum Tidaklah diutus Rasul Melainkan tujuannya adalah Untuk Kemurnian ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi kesyirikan Nah Demikian pula bahkan ayat tersebut menjeraskan pada kita bahawa tidaklah diturunkan wahyu kitab-kitab dari langit juga melainkan karena tujuan tersebut. Naam sebagaimana Allah Taala mengatakan ilah nuh ilaih nahula ilah ilah anafabudun kami wahyukan kepadanya wahyu Allah adalah kitab-kitab dari langit adalah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa taala maka tidaklah wahyu itu diturunkan oleh Allah tidak pula diutus para rasul melainkan karena tujuan tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu Sehingga Ayat-ayat di dalam Al-Quran demikian pula hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Salam semuanya saling menguatkan. Nam, bahwa tujuan diutus para Rasul, tujuan diturunkannya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dari langit, nam bahkan tujuan penciptaan seluruh makhluk tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian barakallahu fikum dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah menyinggung atau menjelaskan Bahawa seluruh nabi yang diutus oleh Allah, seluruh rasul khususnya dari Nuh alaihisalam sampai ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwanya satu. Ya, dakwah tauhid, dakwah kepada kemurnian Ibadah dan memberantas Kesirikan Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman terkait dengan Nabi Duh dan Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hal ini Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Dalam kitabnya Salathatul usul Naam. Beliau menukilkan Dengan ucapan beliau bahawa Seluruh rasul yang diutus oleh Allah taala khususnya rasul yang pertama Nuh alaihi dan yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tujuannya adalah kemurnian ibadah dakwah ila tauhid dan memberantas anafya nafya syirk memberantas kesyirikan Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah nisa pada ayat 163 inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. sebagaimana sama kami pula telah mewahyukan kepada nabi nuh dan para nabi nabi setelahnya jadi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dakwanya sama yaitu dakwah tauhid. Dakwah kepada kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pula bahawa... kesyirikan itu tidaklah terjadi di awalnya melainkan yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi belum ada kesyirikan dari zaman Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama sampai seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah taala belum ada kesyirikan yang ada adalah dosa-dosa biasa bukan syirik ya kesyirikan itu terjadi adalah di awal sebelum diutusnya nabi nuh alaihi salam terjadi kesyirikan yaitu berupa melalui patung-patung yang dibuat dan juga gambar-gambar yang dilukis dari orang-orang soleh Lima orang soleh Di zaman Nabi Nuh AS La ya, tadarun nawaddan Wala suwaan Wala yaguth Waya'uq Wana'sra Ya Al-Wad Wala tadarun nawaddan Suwa Yaguth Ya'uq Dan Nasr Ini lima Nama orang-orang soleh Dalam surah Nuh Yang Mereka ini orang yang soleh Ahli ibadah Namun setelah Mereka meninggal Kaumnya Dalam rangka mengenang jasa-jasa Mereka Ibadah mereka Amalan-amalan kebajikan mereka Maka mereka membuatkan Lukisan gambar Ya digam, Dilukis Para kalafikum yang kemudian lukisan itu Diletakkan di majelis-majelis perkumpulan mereka Nah ini disebutkan Dalam tafsir Dalam berbagai tafsir di antaranya tafsir yang ma'ruf adalah tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Nah, dari riwayat Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa lima yang tersebut dalam surah Nuh, ya itu adalah nama orang-orang soleh yang mereka ini memiliki jasa-jasa dan kebaikan. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, kaumnya ingin mengenang jasa-jasanya. Ya, baratnya seperti pahlawan Kalau di zaman kita Ya dibuatkan patung Kemudian digambarkan lukisannya Diletakkan di majelis-majelis Yang mereka sering berkumpul Untuk mengenang jasanya Walhasil barakalofikum Generasi pertama Belum sampai menyembahnya Ya tetapi meninggal generasi pertama Datang generasi kedua Mulai berubah Ya yang awalnya Untuk mengenang jasanya Berubah Ya kemudian uh, Dikultuskan Ya Muncul sebuah keyakinan bahawa mereka ini memiliki karomah kemuliaan yang bisa uh, mendatangkan maslahat, bisa menolak mafsadat. Meninggal generasi kedua, datang generasi ketiga. Ya, semakin terjadi perubahan. Ya, akhirnya beribadah kepada Allah melalui gambar-gambarnya orang soleh ini, patung-patungnya. Nah, ya, melalui lukisan dan Patung yang dibuatkan. Jadi mereka beribadah kepada Allah tapi melalui lima orang soleh ini dengan keyakinan bahwa, ya ibadah melalui mereka ini lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini keyakinan yang sudah bergeser semakin jauh. Ya meninggal generasi ketiga datang yang keempat dan seterusnya berubah total. Ya yang disembah bukan lagi Allah Subhanahu wa taala tetapi orang-orang soleh tersebut. 6. Nah, seperti keyakinan kaum Nasrani bahwa ya Nabi Isa disembah karena dia titisannya Allah. Ya, Nabi Isa titisannya Allah itu keyakinan kaum Nasrani di dalam Al-Qur'an dan bahkan di dalam kitab-kitab mereka yang sudah muharraf, yang sudah berubah ya, sudah terjadi perubahan tangan manusia. Menetapkan demikian bahwa Nabi Isa adalah Titisannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini kekafiran Dan kesirikan barakalafikum Dan Itu telah terjadi di zaman Nabi Nuh AS. Dengan sebab itu Nabi Nuh diutus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Memberantas kesirikan yang terjadi tersebut Nah ternyata Kesirikan ini terus menyebar ya Sampai Meninggalnya Nabi Nuh Kemudian ya datang Nabi Ibrahim alaihi kemudian seterusnya Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu sallam ya kesyirikan itu terjadi kembali di jaziratul Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu sallam yaitu melalui seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai Amr bin Luhai ini Ya, Disebutkan oleh Rasulullah Dia nanti akan diseret Ubun-ubunnya di dalam api neraka Ditarik ubun-ubunnya Dialah yang menghidupkan kesyirikan Pertama kali sebelum diutusnya Rasulullah kembali menyebar di Jazirah Dengan mengambil Patung-patungnya lima orang soleh tadi Di zamannya Nabi Nuh Ya Disebutkan dalam riwayat yang Patung itu terdampar di pesisir Pantai Jeddah Ya Diambil kembali, dihidupkan oleh Amr bin Luhai Dan menyeru manusia untuk beribadah Kepadanya Maka manusia menyembahnya Beribadah kepada patung-patung itu tadi Terjadilah kesyirikan ya. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka kalau kita melihat sejarah Barakallahu alaihi Sebab pengutusan Para nabi dan rasul ya, Khususnya para rasul Karena sebelum Ulu azmi sebelum Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu awal sebelum diutusnya Nabi Nuh. Naam. Tujuan diutusnya seluruh para nabi, para rasul adalah untuk memberantas kesyirikan. Ya. Dan ada pun dakwah nabi Adam alaihisalam sampai nabi sebelum Nabi Nuh alaihisalam dakwahnya sama, yaitu tauhid, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memang belum ada kesyirikan. Yang ada adalah dosa-dosa biasa sehingga mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Ya, kesyirikan terjadi diutus Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tujuan pengutusannya adalah memberantas mendakwahkan tauhid dan memberantas apa? kesyirikan. Demikian barakallahu fikum. Ya, sehingga Uh, di sini Syekh rahimahullah taala menukilkan pada kita, yani penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, hafidah rahimahullah, menukilkan kepada kita hadis Rasulullah saw dalam Bukhari Muslim, di mana Nabi saw <coughs> bersabda, ya antara potongan hadis itu adalah ucapan beliau walambiya au ikhwatun min allat. Wa ummahatuhum syatta Wa dinuhum wahid Bahwa Seluruh para nabi Yang diutus oleh Allah Ta'ala itu Ikhwatun min allatin Saudara Seayah Ya, Wa ummahatuhum syatta Dan ibu-ibu mereka berbeda-beda Tetapi Dinuhum wahid Agama mereka satu sama ya kita perhatikan para kalafikum apa maknanya sabda nabi saw di awal hadis ini beliau mengucapkan bahwa saya adalah awal uh, rasul ya, yang paling utama nah dari nabi isa sendiri asalam ya di dunia dan di akhirah beliau lebih utama ya dari seluruh para nabi dan rasul Nah, kemudian beliau mengatakan di akhir hadisul anbiya ikhwatul liallatin bahwa para nabi adalah saudara seayah. Maknanya di sini adalah saudara seayah satu bapak yakni satu akidah. Ya. Bukan maksudnya nasab di sini ya. Tapi saudara seayah maksudnya ayahnya satu, satu akidah, akidah tauhid. Ya, yaitu memurnikan ibadahnya kepada Allah dan memberantas apa kesyirikan. Kemudian ummahatuhum syatta ibu-ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya adalah syariatnya, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh para nabi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya dan disempurnakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari sisi akidah sama. Ya tidak ada yang beda dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua akidah mereka sama yaitu akidah tauhid dan adamus syirki ya dan tidak adanya kesyirikan atau memberantas kesyirikan. Nah, berbicara tentang syirik ini sangat-sangat terperinci ya dan sangat banyak jenis-jenisnya barakallahu fikum. Yang kalau kita mau menggambarkannya di zaman kita sekarang sangat banyak sekali dari manusia yang jatuh dalam kesyirikan bahkan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai muslim. Ya. Apakah sadar atau tidak sadar? Mengetahui atau tidak mengetahui Mereka jatuh dalam kesyirikan Nah, sehingga wajib Mereka mengetahui agama yang hak Yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul Yaitu akidat tauhid. Nah Agar mereka bisa Terhindar dari Kesyirikan-kesyirikan tersebut Nah Barakah Alfikum. Makanya kalau kita menggali hikmah ya, dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun di Mekah belum ada perintah syariat yang lain. Ya. 10 tahun di Mekah belum ada perintah solat, zakat, puasa, haji. Belum ada syariat yang lain. Murni 10 tahun di Mekah beliau berdakwah murni Tauhid, Tauhid dan ada musyrik memerantas kesyirikan Murni. Ya, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru turun perintah sholat Beliau sholat 3 tahun di Mekah, ditambah 10 tahun di Madinah. Beliau berdakwah 23 tahun. Diutus umur 40 tahun. Berarti 63 tahun umur beliau alaihi salatu apa hikmahnya? Coba kita lihat, 10 tahun beliau berdakwah belum ada syariat hukum-hukum yang lain, belum. Murni berdakwah tauhid, tauhid, tauhid Memberantas syirik. Ada musyirki lawannya Tauhid. Apa hikmahnya kira-kira? Mengapa Allah tidak langsung menurunkan perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan hukum-hukum yang lain? Hukum warisan atau yang semisalnya. Ya yang lain-lainnya dari hukum-hukum syariah Islam. Mengapa nanti setelah 10 tahun baru turun perintah sholat? Itupun 3 tahun sholat di Mekah tetap fokus pada dakwah Tauhid fokus pada dakwah Tauhid. sampai hijrah ke Madinah masih tetap fokus dengan Tauhid, dan dengan syariat-syariat yang lainnya ya sudah sholat zakat puasa jihad ya barakalafikum turun kenapa tidak langsung jihad ya barakalafikum jihad itu ibaratnya dia itu seperti atap kalau bangunan ya, Yang menaungi Orang-orang yang hidup di Di bawahnya Itu jihad Nah tidak bermanfaat kalau jihad langsung Disyariatkan Sementara orang tidak paham Tentang Islam, dasar-dasar Islam Ya Dalam hal ini akidahnya Tauhidnya Kemudian menjauhi kesyirikan Nah maka itu tidak mungkin Ya Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pengutusan Nabi kita sallallahu Shallallahu Sallam ya menjadi nabi dan Rasul berdakwah sepuluh tahun belum ada perintah yang lain kecuali tauhid. Karena memang pada waktu itu menyebar tauhid ya di zaman Rasulullah sallallahu Shallallahu Sallam jenis-jenis syirik menyebar. Maksud saya menyebar syirik ya dan jenis-jenisnya dan itu banyak kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah. Sebagaimana yang Allah singgung dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon-pohon, batu, ya, ada yang menyembah para jin, ya, ada yang menyembah orang-orang soleh, orang-orang soleh, ahli ibadah, orang-orang yang berilmu dan soleh, disembah, ya, ketika mereka meninggal dia kini sholat beribadah kepada Allah di sisi kuburnya. Dengan keyakinan ini lebih dekat Untuk diterima oleh Allah Persis yang terjadi di zamannya Nabi Nuh AS. Ya, Nah di zaman kita sekarang Banyak Kita perhatikan ya satu Bentuk kesyirikan ini yang terjadi di zaman Nabi Nuh Awal kesyirikan terjadi di zaman Rasulullah Terjadi di zaman kita sekarang Yaitu apa? Beribadah melalui orang-orang soleh Mengkultuskan orang-orang soleh Ya Karena dia orang yang Memiliki karoma, dianggap kedudukannya tinggi. Ya, dia bahwa dia ini bisa memberi maslahat, bisa menolak mafsadat, Akhirnya datang di kuburannya, mengambil batunya, mengambil pasirnya, mengambil ini dan itunya. Bahkan ada yang menyimpan rambutnya dan sebagainya. Naudzubillah. Ya, dengan mengkias bahwa para sahabat melakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertabarruk dengan uh, jasad atau uh, bagian dari anggota badan Rasulullah Sosal, rambutnya atau apa-apa yang dimiliki oleh beliau. Itu memang pengkhususan, ya. Itu boleh dilakukan oleh Sahabat pengkhususan untuk para untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Sallallahu Sallam, ya bertabaruk dengan rambutnya beliau, ya bagian dari anggota badannya alai salat wasallam itu ada dalil pembolehan secara khusus adapun selain dari nabi melakukan hal seperti itu merupakan syirkun akbar syirik besar syirik besar barakallahu fikum yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa taala maka tidak boleh walaupun dia kiai walaupun dia ulama tidak boleh dikultuskan diyakini bahwa dia bisa memiliki karomah bisa memberi maslahat bisa menolak mafsadat Ya, dia punya sifat roibiah yang bisa mengetahui perkara roib. La, Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam Al Quran terkait dengan Nabi kita Shallallahu Sallam. Walakuntu alamul roib, las las takstartuminal roir wama masandiyasu. Kalau saya tahu perkara roib, ini kata Rasulullah, ya. kata Nabi kita Shallallahu Sallam. Kalau seandainya aku mengetahui yang roib-roib Lestak minal fair. Aku akan memberi kebaikan pada diriku sebanyak banyaknya. Wamamastaniyasu dan tidak akan menimpa diriku kejelekan. Tapi ternyata Rasulullah tertimpa dengan kejelekan dalam perang misalnya. Rasulullah berdarah, jatuh gigi geraham beliau, ya berdarah. Itu kan kejelekan. Musibah yang menimpa, menunjukkan beliau manusia biasa, tidak tahu perkara gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakalafikum lebih-lebih selain para nabi dan rasul. Tidak mengetahui perkara goib. Kalau ada yang mengaku itu dusta, pasti. Ya. Nah, kalaupun dia bekerja sama dengan para jin, jin itu yang memberitahu, maka itu perbuatan kufur dan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Ya, Dilarang oleh Allah ta'ala dalam surah al-jin, kanna ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum raqaq ada manusia yang bekerja sama dengan jin-jin ya diharamkan oleh Allah menambah kejelekan tidak menambah kebaikan ya menambah rasa takut menambah gelisah itu orang yang kerja sama dengan jin maka dilarang ya melakukan apa musyarakah dengan para jin dia adalah makhluk yang khusus dicipta oleh Allah gaib bagi kita maka tidak boleh kita kerjasama Ya. Demikian ya. Terkait dengan perkara gaib Tidak ada yang mengetahui Melainkan Allah Ta'ala Dan para nabi dan rasul pun tidak tahu Kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dusta orang yang mengatakan Dia tahu tentang kematian Dia tahu tentang perkara gaib Itu dusta pasti 100% Karena Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan demikian tidak ada yang tahu. Ya, Nabi kita sendiri mengatakan dalam ayat yang mulia ini: Laukuntu Allahul Kauib, las takhartuminal Kauir, wa ma mas saniasu. Kalau aku tahu perkara Kauib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku dan tidak akan menimpa diriku kejelekan atau keburukan. Ya, dalam ayat yang lain dalam Surah Tala'ah ayat ke 50, Allah Subhanahu wa Taala memberitakan pada kita, ya. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya: Kul la aku lulaqum indi khazain Allah, walaa aalamul ghayba, walaa aku lulaqum indi malak, in attabiruillama yuhailee. Katakan, hai hey Muhammad, katakan pada manusia: La aku lulaqum indi khazain Allah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaan perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pula aku mengatakan aku mengetahui perkara ghaib. Ya. Wala aku lalakum ini malak. Tidak pula aku pernah mengatakan pada kalian bahwa aku adalah malaikat. In attabi illa maiyuhailaya. Tidaklah aku melainkan apa yang Allah wahyukan padaku Kalau diberi wahyu, baru beliau tahu. Kalau tidak, maka beliau tidak tahu yang goib. Beliau bukan malaikat, bukan pula mengetahui perbendaharan perbendaharan Allah. Ya, perhatikan ia ada sebuah kitab yang sangat terkenal di Indonesia ini namanya kitab Burda Al Burda ya ini pemiliknya seorang uh, tokoh sufi ya dia mengatakan dalam dalam baik syairnya itu dalam kitab Al Burda itu bahwa pada dirimu wahai Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam biyadika biyadikal khair wasyar pada dirimu, di tanganmu ada kebaikan dan kejelekan ya wad dunya wadarataha di tanganmu lah dunia manfaat dan madaratnya naudzubillah, ini ucapan yang gulu dan berbahaya sekali ya, Rasulullah marah ketika beliau tahu diucapkan, di, di dipuji-puji berlebihan, marah Rasulullah SAW ya, dalam hadis Bukhari Muslim ada sahabat datang memuji-muji Rasulullah, "Anta sayyidun nas, waladussayyidin nas," dan seterusnya dipuji-puji. Engkau adalah pimpinannya manusia, engkau adalah anak pimpinan manusia, engkau adalah engkau adalah Rasulullah marah. Kemudian sampai keluar hadis yang mulia dari mulut beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tatruni kama atarutinasara Isa bina Maryam." Jangan kalian mengangkat saya berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu. Kenapa Rasulullah mengucapkan itu? Sebab ini tadi. Ada orang yang datang memuji-muji beliau. Nah bagaimana kalau Rasulullah mendengarkan pujian yang semacam itu tadi? Yang dilakukan oleh pemilik kitab sahibul burda. Syekh al-Busiri. Ya. Dia mengatakan seperti itu tadi. Inna dunya naf'aha wa dharrataha biyadik. Wa biyadikal khair wa syar na'udzubillah. Sesungguhnya manfaat dunia dan madaratnya ada di tanganmu oleh Muhammad. Sallallahu alaihi Ya, kejelekan dan keburukan di tanganmu. La ilaha illallah. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa Taala. Bukan sifat manusia. Dan Allah Taala menyebutkan di dalam ayat ini dalam surah Al An'am ayat 50. Itu sangat jelas para kalafiko. Allah perintahkan kepada nabi kita untuk mengucapkan, aku tidaklah memiliki perbendaraan. Allah, aku tidak mengetahui yang goib. Aku juga bukan malaikat. Tapi aku adalah rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu. Besok kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga insyaallah taala atau yang kedua dari jenis-jenis tauhid dan manfaat-manfaatnya. Wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdik Syhadu walla ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh